Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM A hores d'ara entrem en la tercera setmana de reacció contra la sentència i en defensa dels drets fonamentals de la ciutadania. El recompte de la repressió a hores d'ara és de 626 persones ferides, 209 detencions, de les quals 33 han estat enviades a presó provisional fins al 28 de novembre. I a continuació, un recull de la comarca. Dilluns 14 d'octubre. Concentració al matí a la plaça Sant Pere. Unes 200 persones es concentren a la plaça Sant Pere i, posteriorment, es dirigeixen a fer un tall a la C16 durant dues hores. Dilluns 14 d'octubre, 8 del vespre. Manifestació des dels jutjats de Berga cap a la plaça Sant Pere. Unes 3.000 persones es reuneixen per mostrar el seu rebuig a la sentència del procés. Dimecres 16 d'octubre, 8 del matí, a la plaça Guernica. Inici d'una de les 5 columnes de les marxes per la llibertat que el divendres arribaran juntament amb una sisena a Barcelona. Divendres 18 d'octubre. Vaga general. Un piquet es dirigeix des de Berga fins a l'alt Berguedà a tallar la C16 a l'alçada de vegat durant tot el dia. Diumenge 20 d'octubre tall a la C-16. Durant la tarda i la nit es tallen la C-16 a l'alçada de Berga Sud. Durant una estona també es talla la C-26, per tal de dificultar la marxa dels vehicles que havien estat desviats per allí. Dijous 24 d'octubre. Concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil. Una cinquantena de persones es reuneixen davant la caserna de la Guàrdia Civil. Aquesta està fortament custodiada. Els concentrats els llencen paper de vàter en rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i de la repressió policial exercida aquells dies. Diumenge 27 d'octubre. Tall a les C16. Des de quarts d'una del matí fins passades les 8 del vespre es talla la C16 a l'alçada del túnel de Berga. Un parell de vegades també estalla la carretera vella, la C1411Z. Per altra banda, en aquests dies s'han comptabilitzat com a mínim tres controls antiterroristes de la Guàrdia Civil. A l'entrada sud de Berga, a l'entrada de Vià i a la carretera de Sant Llorenç, creuament, el desviament de Queralt. La Guàrdia Civil, fortament armada, ha aturat a diversos cotxes i els ha registrat i ha identificat, entre d'altres, a dos periodistes. A banda de les massives manifestacions al Principat, hi ha hagut fortes mostres de solidaritat a tots els països catalans. A Palma de Mallorca, una manifestació va reunir més de 10.000 persones i també s'han comptabilitzat milers de persones en manifestacions massives a València i a Perpinyà, capital de la Catalunya Nord. Euskal Herria també va ser escenari d'una sèrie de mobilitzacions de solidaritat que van culminar en la gran marxa de Sant Sebastià amb milers de persones. A Madrid hi va haver una concentració espontanya a Porta del Sol el dia de la publicació de la sentència i milers de persones es van congregar per manifestar-se el 19 d'octubre en una manifestació que va recórrer els carrers de la ciutat i batallar a la Gran Via de Madrid. A l'estat espanyol, hi ha hagut concentracions i manifestacions a Valladolid, Burgos, Segovia, Cáceres, Múrcia. Cal destacar la concentració de Saragossa del 18 d'octubre, que es va enfrontar a una manifestació de fascistes que va generar un efecte crida. El lema d'aquesta convocatòria era «Llibertat de presos polítics, dret a decidir i amnistia total». A Andalusia han hagut marxes a Sevilla, Granada i Màlaga, amb més de 200 persones. A Galícia hi ha hagut fins a 8 concentracions. En la de es va cantar els Segadors. També hi han hagut mostres de solidaritat arreu del món. S'han comptabilitzat concentracions de suport a Berlín, Londres, Dublín, Riga, capital de la Tònia, però també a Buenos Aires i a Hong Kong. Neix la plataforma antiincineradora de CERC per lluitar contra el projecte d'instal·lació d'una planta incineradora a l'antiga central tèrmica de Cercs. El dimecres 2 d'octubre, el diari Regió 7 va publicar un ampli reportatge en què explicava que el projecte EcoCERC Energy s'instal·laria a la central tèrmica de Cercs per produir energia a partir de residus. Darrere aquesta iniciativa, hi ha l'empresa manresana EMS Paint Waste and Treatment, que ha comprat les instal·lacions de la central tèrmica i té previst invertir 130 milions d'euros per tirar endavant la planta incineradora. Preveuen cremar 332.000 tones de combustible anualment, cosa que generarà un 10% més de CO2 del que estan produint avui dia tots els vehicles a Catalunya. L'empresa assegura que els filtres moderns que utilitzaran barraran el pas a les partícules contaminants però l'oposició al projecte discrepa d'aquesta afirmació i alerta que les partícules ultrafines sí que arribaran a l'exterior i afectaran tant les persones com els animals i el medi ambient. El dia 3 d'octubre es comença a consolidar la creació de la plataforma antiincineradora de Cercs, que plega més de 200 persones i 15 entitats del poble de Cercs i la comarca del Berguedà. Dos dies després, el 5 d'octubre, el convent de Cal Rosal té lloc la primera trobada organitzativa de la Plataforma per argumentar la seva oposició al projecte. El dimecres 9 d'octubre, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assegura en sessió parlamentària que no han rebut cap projecte oficial per avaluar i que qualsevol política modernitzadora en gestió de residus, textualment, no passa per la incineració. L'endemà, l'equip de govern de Cercs, amb el seu alcalde al capdavant, explica la situació del projecte en un acte públic a l'Ajuntament del Poble. Més de 300 persones, entre veïnes i membres de la plataforma, rebaten els seus arguments, acusen l'alcalde d'amagar informació, de mentir, de contradir-se i de no consultar-los i li demanen que dimiteixi. El 12 d'octubre es convoca una concentració informativa a la plaça Sant Pere de Berga, on s'exposen els arguments en contra del projecte i s'anima la gent a participar a la plataforma i les convocatòries que vagin sorgint. També es parla d'iniciar una onada de mocions als ajuntaments bergadans per mostrar l'oposició a la planta incineradora. En aquest sentit, el 21 d'octubre, l'Ajuntament d'Alban, el ple municipal, aprova per unanimitat oposar-se a la iniciativa de l'empresa manresana Iame Spain Waste and Treatment. És el primer consistori bergadà que aprova per ple una moció de rebuig al projecte. Esperem que se n'hi afegeixin molts més. La plataforma antincineradora compta amb una adreça a Twitter i també ha creat un canal de Telegram on es van publicant informacions i convocatòries. Estigueu alerta. Fins aquí el noticiari de Ràdio Pinsania.